Én a robot Isaac Asimov a robotok és alapítvány kötetének első könyvét felolvassa gépész. A robotika három törvénye Első: A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedje. Második. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének. Harmadik. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első és második törvény előírásaiba. Bevezetés Elégedetlenül lapozgattam jegyzeteimet. Három napot töltöttem az amerikai robot és gépember RT-nél, de ezért a pénzért akár odahazacsücsülve az enciklopédia tellurikát is böngészhettem volna. Susan Calvin ezált a feljegyzésben 1982-ben született, tehát most 75 esztendős. Ez és ezzel illő összhangban maga az amerikai robot is 75 esztendős, mert Lazar Robertson Calvin doktor születésének évében jegyeztette be a céget, amely azután az emberi történelem legkülönösebb óriás vállalatává fejlődött. Ez is köztudomású. Susan Calvin 20 éves korában egy speciális pszichomatematikai egyetemi szemináriumot hallgatott. Itt mutatta be dr. Alfred Lanning az amerikai robot tudományos munkatársa, az első nem csak járni, de beszélni is tudó robotot. Az otthonba behemót alkotmány, amelyet a Merkuron megnyitandó bányába szántak, csak úgy bűzlött az olajtól. De beszélni tudott és értelmes volt. Susan ki sem nyitotta a száját a szemináriumon, és nem vett részt a bemutatót követő szenvedélyes vitában. Zárkózott lány volt, sápat, csúnyácska. Nem szerette a környező világot, és ezért álcaszerű ábrázattal, túlburjánzó értelemmel védekezett ellene. De ahogy most figyelte az előadást, valamilyen hűvös lelkesedés borzongatta meg. 2003-ban a Kolumbia Egyetemen szerzett diplomát, és ezt követően kibernetikai továbbképző tanfolyamon vett részt. Mindazt, amit a 20. század közepén a számítógépek területén elértek, Egyszerűen jelentéktelenné zsugorították Robertson pozitron agypályái. A mérföldes elfogókat és fotocellákat immár kiszorította a körülbelül emberi agyvelő nagyságú szivacsos platinidrum gömb. Szűzöm megtanulta, hogyan kell kiszámítani a pozitron agy variánsainak meghatározásához szükséges paramétereket. Miképpen lehet papíron úgy megszerkeszteni egy agyvelőt, hogy az adott ingerek által kiváltott reakciók abszolút biztonsággal előre megállapíthatóak legyenek. 2008-ban bölcsész doktori diplomát szerzett, majd elszegődött robotpszichológusnak az amerikai robothoz. Susan Calvin lett az új tudományág első jelentős képviselője. Lazaren Robertson akkor még mindig a részvénytársaság elnöke volt, Alfred Leninget pedig időközben a vállalat kutatási osztályának igazgatójává nevezték ki. Sezen Calvin ötven esztendőn keresztül figyelte, hogyan változtat irányt az emberi fejlődés, hogyan szökkel egy nagyot előre. És most nyugalomba készült vonulni, már amennyire Sezen calvin nyugalomba vonulásról beszélni lehetett. De legalább azt megengedte, hogy régi irodájának ajtajára az övé helyett utódja névtábláját szögezték fel. Nagyjában egészében ezt tudtam meg. Ezen kívül megszereztem a tudományos folyóiratokban közzétett cikkeinek és bejegyzett szabadalmainak mérföldes jegyzékét. Megkaptam továbbá előléptetéseinek irőrendi adatait, egyszóval összeszedtem mindazt, ami a szakmai életrajzához tartozott. De én többet akartam, mert az interplanetáris lapkiadó számára készülő nagy riportomhoz többre volt szükségem. Sokkal többre és ezt meg is mondtam neki. Dr. Calvin, hízelektem, ahogy csak tőlem telt. Az olvasók szemében ön és az amerikai robot összefortak egymással. Nyugalomba vonulása egy korszak végét jelenti, és... Az emberi változások érdeklik? kérdezte mosolytalanul. Nem hinném, hogy dr. Calvin valaha is mosolyogna. Éles pillantást vetett rám, de nem volt mérges. Éreztem, ahogy tekintete szinte keresztül hasít rajtam, még a nyakszírtemen is áthatolt. Tudtam, hogy teljesen átlát rajtam, átlátott ő mindenki. Úgy van, feleltem. A robotok emberi vonatkozásai? Micsoda ellentmondás? Nem a robotokéről van szó, dr. Calvin, hanem az önéről. Ami azt illeti engem is robotnak neveznek, Bizonyára elmondták már magának is, hogy én nem vagyok ember. Valóban mondták, de mi értelme lett volna bevallanom? Dr. Calvin fölkelt a székéből. Kis termetű törékeny nő volt. Követtem őt az ablakhoz. Kinéztünk. Az amerikai robot irodái, gyárterületei egész kis várost alkottak. Mértanilag megszerkeztett várost. Innét az ablakból olyan volt, mintha egy felvételt nézegettünk volna. Amikor beléptem ide, tűnődött doktor Calvin, egy kicsinke szobát kaptam az egyik épületben. Pontosan ott állt, ahol most a kazánház. Oda mutatott. Lebontották, mielőtt még maga született. Három kollégámmal osztottam meg a szobát. Egy fél íróasztal jutott rám. Egyetlen épületben gyártottuk a robotokat. Hármat egy héten. És most nézzen itt végig. Ötven esztendő, budjant ki a számon a közhely. Hosszú idő. Visszatekintve nem hosszú, helyesbítette megjegyzésemet. Sőt, egyenesen csoda, hogy milyen gyorsan elmúlik. Visszament az íróasztalához és leült. Harca kifejezéstelen volt, de valahogy mégis szomorú. Maga mennyi idős, tudakolta. Harminckettő, feleltem. – Akkor nem is emlékezhetik arra a világra, amikor még nem voltak robotok. Akkoriban az emberiség még egyedül társtananul nézett szembe a világegyetemmel. Most viszont vannak segítő társai. Nála erősebb, hűségesebb, hasznosabb teremtmények, akik feltétlenül odaadó hívei. – Az emberiségem már nincs egyedül. – Gondolt már erre valaha? – Az igazat megvalva nem. Szabad ezt majd idéznem a cikkemben? Tessék, majd így folytatta. Magának a robot csak robot, fémszerkezet, elektromosság és pozitronok, elme és vas, amelyet az ember teremt, és ha a szükség úgy kívánja elpusztít. De sose dolgozott velük, és így nem is ismerheti őket. Tisztább, jobb fajta, mint mi. Szeretném, ha erről többet is mondana. Noszogattam óvatosan. Ha kifejtené véleményét a robotokról. Az interplanetáris lapkiadó lapjai az egész naprendszerhez eljutnak. Olvasó közönségünk elven három milliárd, doktor Calvin. Hadd ismerjék meg a gondolatait a robotokról. Noszogatásom szükségtelennek bizonyult. Szavaimat ugyan nem hallotta, de gondolatai már is a kívánt irányban indultak el. Mindent előre lehetett volna látni. Kezdetben, mielőtt még idejöttem, földi használatra adtunk el robotokat. Persze ezek még nem tudtak beszélni. Később, mint több emberi vonást vettek fel, és ekkor felütötte fejét az ellenzék. A szakszervezetek természetesen rossz szemmel nézték, hogy a robotok konkurenciát csinálnak az emberi munkaerőnek, a különféle vallásos nézetek szószólói pedig a maguk babonáival hozakodtak elő. Nevetséges és hiába való volt az egész, de mégis szembe kellett nézni vele. Magnumma szóról szóra jegyeztem, amit mondott, csak arra próbáltam ügyelni, hogy ne vegye észre a csuklom mozgását. Némi gyakorlattal jó felvételt tud az ember készíteni, annélkül, hogy a kis szerkezetet ki kelljen vennie a zsebéből. Itt van például Robi esete, kezdte doktor Calvin. – Nem ismertem őt. Szétszerelték egy évvel azelőtt, hogy beléptem a vállalathoz. Nagyon-nagyon ósdi volt már, de találkoztam azzal a kislánnyal a múzeumban. Elhallgatott, és én hagytam. Láttam, elködösül a szemes gondolatai visszakóborolnak a múltba. Nagy távolságot kellett megtenniük. Csak később hallottam a történetét, s amikor Isten káromlónak és ördögcsinálónak szidalmaznak bennünket, mindig eszembe jut. Robi még néma robot volt, nem tudott beszélni. 1996-ban készült. Akkoriban még nem a mai specializált robotokat gyártották, s így Robit nörsznek adták el. Minek? Nörsznek.